Sasa kuweza kupata shaidi na kujua kudua ilijamboni na kuendelea usi la eti tunaweza kuna kumwona shemeji. Luxa, iyo pumwana si kuna kumwona. Twende lugi yangu. Tukio hili jamani limetokea maneno ya kigogo, na musinge ndo kama mna hapa tunapoelekea. vipi wala. Ah, Ewa na poli ni sana wala. Sana. E? <laughs> e? E? E? E? E? E? Aya, ha, hapua hapua. Kuhonda kuna mbiye, sefi mbaka sefi shemeji wa hali wanaria? Kuhondaani wa hali. Haa, haise. Auna uja chukua atua yote? Hapane. Uja chukua atua yote? Kuhonda za maji kama unavohona hivi, ndo tukio hili amba ulimetokea kwa huu ndugu yetu. Na ulu mwona hapo ndo mkio hake, analia. Ebu shemeji, ebu tuweleze kwanza. Kwani, kwani ilikuwa jambaka ukamua kutafte mwana ume inje. Eh na kumsaliti mwenye. Hebu tuambie nini ambacho kilikusibu mpaka kikakufanya wewe utoke ukatafute mwanaume nje. Hakuna kitu ndio Itama. Itama ndio kufanya wewe utoke utafute mwanaume nje. Eti tuna tunaweza tuna tukaweza tuka kuwa, kuwasiliana na na, na daktari ambaye eh aliyekufanyia hiyo issue. Hebu tuambie tunampataaje huyo daktari? Dokta ya mda wote naweza kumipigia naweza kumipigia naweza kumipigia Naweza kumipigia na nikaungana laba ya tatuwa agoa Mda gana sanga api au kitu gani naweza kuendelea Yee atasema na njini kuitajuenu Sasa iliswala ambayo alokuwa nalo shemeji hapa Dokta naweza kulitibia? Nazani lazima atakuwa najua kwa sababu yee Nalio litigeneza na yeye yee najua naweza kulisitisha disiendelea Vyroka ntulaba na kauli ya he, mke wangu, na ukwili waki, kwekawaja. Ebu, shemej, Ebu, Ebu, Ebu, unamuambia nini mme wako? Unamuhaidi nini mme wako? Ebu, tuambie. <těk> <těk> Ahoj hli kuwana kutese? Anuhaj hli puhete. Anuhaj hli staza kumsaidi <těk> jen. naomba mm -hmm. msamaha. <laughs> sasa tani dukani pitia. <laughs> Ndugu mwandishi. Mimi naweza kuongea kitu kimoja. Ni chochota tu kauli ya kuomba msamaha. Maisha sasa hizi yanahitaji kuheshimiana. Ili mfuataie kwa kumpenda na nampenda sana mke wangu. Siwezi kuweza kumwacha hata siku moja. Na chuitaje tu heshima itawale kati yetu Mimi nangaika na safari na safiri na huku Nangaika Mwana utulivu wake Ndiyo kupata kwa mimi Iya kinyombea Balaka ndani napo zidi Kuna wili Lakini iya napo nesaliti mimi na malisha shatana na mkalibisha ndani Na hali ndani tazidi kuwa Ngumu Na mpenda mkiwamu Kama kweli amelizia Shamsingi mpigia tumuganga labadi tujue kitu gada na choesa kutusaidia <isphere> hebu namba utupigia uwe mganga wanzipigia simu li tuweze tujue kama na ya tunazatuka mpata <make> za inaita simu Enda hey, ita hey. Mlugunu Na msao walaikum Wa walaikum salami Saafi mime ndi ule kijana ndi ufika kwako Hiyo. Kwa jiri ya tatizo wa ule mkia wangu wa, wa, na watu wengi. Ha, yule, ni Kwa jiri ya tatizo wa ule mkia wangu A yule ndi ufika kwako kwa jiri ya mkia wangu Kwa yule mkia wangu wa dao uleo nipatia kwe kwenye majini Ndikupigia mda uleo pita ha, hmm. E, Ndio sasa Ndiyo Wandishu wabado wamefika hapa Na tukio zima miliona Baya. Baya. Kwa hiyo tulicho kuwa na kiomba. Laba wapate mawasiana wewe Na istoshe mimo nyewe Ndiyo hiki kitu kifike mwisho kwa sababu mkia wangu Amesha niombalazi Na yote nazani tumesha maliza Kwa hiyo naitaji msada wako dokta Okay, mindiho, kuna vipyilo, uma, unida, mindiho, manadamu, auresky, a ok, naduwa, mnafanyaja vizu ilo si kamba kwa kukomoa watu wapana Kali ni kulinda machamba ya watu Naduwa, wanadamu, mnafuta imezama hivou mkyo na mwangajitia Hala siku, wa makwenda na kwenye vitu tofauti Ojo, jehina shita imekwelewa, kama utawapa na zangu wapatiye Lakini, kuna zile kama mpavu, nikipwelekeza za zile ndio zile, kama niko kwelekeza, Ile kazi apakua huko stála Sála Eh, pakavu njenye mnemaditana Ate mwala mimi fina share kato Kala mimi ndakachoba tupadáe mwenye Tama uliko ni yaidi kama ndjewa stresi Díia Kudya kuni ona vaki, kukose kudya kuni ona Sála, sála Na mana wandishi wabali wa kitaji ni waletekua kopia Kualeze tu wala nakuna shida Shukulani Aa, okej, shala Mpenzi mtazamaji kama unavuona hivo Uh, shimejietu ndo huyo hapa Analia hapa kwa tukio mbao Itaka kwenda kulifanya leo Lakini nzuri Dr. Mloguru aliweza eh, kumsaidia ndugu yangu Na kuweza kuyokuwa ndoa yake Ushaidi kama mnavogona Sasa ulisema mwanzoni kwamba mba Hii kesienu ya maugumvi-ugumvi eh, Ilifika hadi kwa mjumbe Jee, tunaweza au Unaweza wakanipeleka tuko nane na mjumbe Pia tukasibitisha kwenye hili Dio umundishi tunaweza kafika Hino sida tunaweza kafika tunafika Ni kutoka hapa au? Ha sana. sana. basi ili kuweza kufanikisha hili na tujue Kama iliswala lipo mikononi mwa serikali, ebu Ngoja Tone tukawawonane na mjumbe, ili haweze kutupa ushirikiano kwenye Tukio Hili, kama jee kesi ya uindu getu ili shafika katika mikono yake na alichukua mamuze gani. Usikose eh, kuangalia na kucheki eh, mlugulu TV ili weze kujionea matukio mbalimbali mbali yanotokea hapa hapa katika pande zote za Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako, Anko J. Tunapuwelekea kwa sasa, tunelekea kwa mjumbe ili aweze kutusibitishia yu la tukio hili. Tuwenzia tundugia. Naasani. Pole sana, Shemeji. Pole sana. Pole sana. Kiu pole sana. nadhani mimuona Shemeji ndo huyo hapo. Hei ni mtu wa kulia tu. Lakini naamini amini ya mambo ya tu. Haina shida. Tuwenzia tundugia.